ברוכים לבין אספרס ישראל, אני רפי בן דוד, דיתי חנן שטיין, היי חנן, שנה טובה. ערב טוב. הייתי עם ערב לפני, אבל הפרק יעלה כבר ב-2025, אז בוא נתחיל בלחיים, שתהיה לנו שנה טובה, ויותר טובה מהקודמת זה בטוח. ואם נגיע לחצות אולי תהיה פה נשיקה. אורא, מזל שאנחנו בזום. אז מקווה שנפתח את השנה בצורה יותר טובה. בכל הגזרות, גם כן. בכדורגל ווייז ומי לסתם גם כל מה שקשור לחוץ לכדורגל. אמן, ו... אמן. כן. טוב, זה רק שנינו אז, כל השאר יש לנו כל אחד עם הדלקת נרות או סילבסטר או נמצא במקום אחר בעולם. יצא שזה רק שנינו. ו... אני חושב שהנושא הכי חם כרגע זה, זה לאו דווקא לדבר על המשחקים האחרונים ושני המשחקים האחרונים כי זה פשוט מראה של כל התקופה האחרונה. Mm -hmm. והנושא החם זה ביג אנג' שהוא כבר לא כזה ביג. עכשיו רק אנג' ואתה יודע יש כזה קטע שככל שתפ... שאנחנו פעם כשרישרלסון הפקיע היינו קוראים לו רישרלסון או רישי היינו נותנים לו שמות חיבה. אבל כשהיה זה היה ברזילאי. אז עכשיו זה הבאמן כן. האוסטרלי. אוסטרלי או מידיום אנג', אבל כן, וואו, באמת, המשחק כבר מפסיק להיות הקטע. מתחיל המשחק, ואתה מסתכל על אנג', אתה מסתכל על מי נפצע, מי אולי חוזר, ומי... זה בעיקר מי נפצע, זה לא מי חוזר. אה, יש גם, uh, כבר צריך לעשות איזה הימורים כאלה, שמאיך הוא רוצים שייפצע, מאיך הוא לא רוצים. Uh, גם נהיה קטע עכשיו של uh, הרחקות וכרטיסים אדומים, זה גם, uh, יש לנו איזה רצף יפה כזה. מספן, פיסומה כן. ועד uh, בן דנקור הוא האחרון. כן, בן דנקור הוא לא, לא יסחק נגד ניו uh, I... כן. אז זה אומר שנגד ניו קאסל ביום שבת, שאגב זה עושים הקרנה אצל, בסטודיו אצל אוהד, אז כל מי שמעוניין, שלחו לנו הודעה פרטית לי לאוהד, שאתם רוצים אה, כדי לקבל מיידלס. אה, קל זה לא הולך להיות, אז לפחות להיות עם עוד אנשים שיסמלו איתכם ביחד. אבל זה אומר שנגד ניו קאסל אנחנו בלי, בלי ספנס, בלי עוד שאומרים שמועות מדברות על חודשיים בחוץ. וגם בלי בן תנקור, אז כאילו עוד, זה, זה רגילון פותח בשמאל. ובסומה משחק, נכון? כן, בסומה. אז בסומה בשר כנראה. שאמורים להחזיק מול ברונו גימארייש וג'ו וכל החבורה שם, ואיזק שעושה מה שבא לו בתקופה האחרונה. אז... <אז> הולכת כיף. כיף? מה? הולכת כיף? כן. מה, יש לנו... ברירה? אינטרטיינינג בכל מקרה. כן. לפחות לצד אחד. טוב, אני... אם נלך למסקים האחרונים, אז... מה הפרק האחרון? הפסד 1-0 לנוטיקם פורסט, משער של אלנגה בדקה ה ואז דקה 93 הרחקה באמת של ספנס מצור שני, שאפשר להגיד שזה שום חוסר אחריות. אני תאמת קצת לא, אני קשה לי לראות משחקים שאנחנו מפסידים עוד פעם, אז לא ראיתי תקציר אפילו. אני זוכר שראינו את המשחק הזה כמה פעמים מהעונה הזאתי, אז כאילו <laughs> לא זוכר ספציפית יותר <laughs> מלא דברים במשחק הזה כדי להתייחס אליו, אבל הפרק הזה לא ילך לנתח ספציפית את המשחקים. כי זה יותר את התקופה וכל מה שקורה עם uh, כל השיח סביב אנש, סביב לוי, שברוב המקומות זה, זה מאוד תלוי איפה, איפה חיים, בוא נגיד ככה, לא כאילו פיזית, uh, גיאוגר... לא גיאוגרפית כאילו, איפה נמצאים, אם זה יותר בפייסבוק, בטוויטר, בוואטסאפ, יש מאוד, הרבה מאוד uh, מגוון דעות, אני הרבה בטוויטר, אז... ברוב המקומות שאני רואה זה NGIN. כולם רוצים שNG יישאר, כולם מבינים שיש פה... שזה מתחיל מהראש, מדניאל לוי. ואיפה אתה נמצא, סנן, בנקודה הזאתי, כאילו... NGIN, NGIN. לוי לא נראה לי שיש פה מישהו לוי <laughs> <laughs> וואו, אה, תראה, אני מסתכל זה קצת רחב יותר. כי כן, אני חושב שיש כמה דברים. א', אני כן שם לב בכל מיני, אם זה לסטוורד ואנספארס, ואם זה האחים ודה פייטינג קוק. כן, המגמות אומנם עדיין יותר בקטע של אנג'י אבל זה, זה משתנה משח... ממשחק למשחק. Yeah. אני חושב שהיום ראיתי שהאחים העלו איזשהו סקר, זה היה כבר לא רחוק מה-50 אחוז כבר. אני חושב שזה נגמר ב-70-30. אה, באמת? זה שחיביתי uh, לפני שנגמר סקר, אבל uh, <laughs> uh, אני, אני חושב שיש כמה דברים, אני חושב ש-edge in ו-edge out זה הכל יחסי, כי אני בטוח שיש הרבה אנשים שהיו מוכנים להגיד-edge out, בהינתן חלופה, תוכנית מסודרת. בדיוק. איך נאמר, איזשהו צפי לעתיד בכל מה שקשור לרכש נורמלי. ובהינתן שאין לנו את הדברים האלה, אז אתה אומר, מה ייתן לנו להביא מאמן חדש לתוך, לא משנה את מי תביא, תביא עכשיו, טוב, קונטה כבר ניסינו, אבל מישהו קליבר הזה של קונטה מוריניו, לסגל שבור ופצוע וחסר, ועוד יותר שחקנים שמתאימים לשיטה מאוד מאוד ספציפית. שאפשר להתווכח עליה, כי זה לא שזה עובד יותר מדי. ואז מה ייתן לנו? להביא או מאמן לתוך הקרס הזה, או להביא שוב את רייל מייסון, שראינו איזה כדורגל זה מפיק. אז הכל יחסי. אני עדיין עומד על זה ש-Engine, אני חושב ש... אני חושב שכאילו יום שבת הולך להיות איזושהי נקודה ש... תגרום להרבה אנשים לזוז לכיוון אחד, זה יכול להיות לכיוון אחד, אתה לא... אם אתה אנדג' אאוט אתה לא תזוז לאנג'ין אפילו אם אנחנו מנצחים 10-0, אבל yeah. אם מפסידים לניוקאסל אני חושב שזה הולך להיות איזושהי נקודת שבר, גם, גם בהנהלה לדעתי, זה... no. יותר מדי, יש יותר מדי דיבורים על זה שיש גיבוי, יותר מדי פרסומים על גיבוי, אבל יודעים איך זה מכדורגל, או טעות גיבוי. זה בדרך כלל אה, גיבוי עד כן, המשחק אבל... הזה. אבל יש ציפייה מאין שהוא ינצח את ניו קאסם? אני חושב <laughs> שכן. אני חושב שיש ציפייה לנצח. כאילו, זה לא... אף אחד, כאילו, אתה... אתה לא רואה... אה, כן, יש לנו הגנה גרועה, אין לנו הגנה, היא לא קיימת, כולם פצועים. זה בסדר, אם נפסיד הכל טוב. לא, כל פעם שמפסידים זה נהיה איזה שיט -סטורם. כן, אני חושב אבל שיש כמה דברים. דבר ראשון, באמת ההגנה שלנו... אין הגנה, אין הגנה. הגנה, קישור אחורי שתלוי בכפריזות. <אח> יציאות, יציאות טובות, הרוב זה יציאות גרועות ונוראיות. <אח> <נוריות. אח> <אח> ההגנה שלנו, אני אומר הכי אמיתי, רגילון הוא דוגי, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, סך הכל הוא שחקן פיזי, חזק וכולי, רגילון הוא פחות. הדברים האלה הרבה פחות, פה רוגם הגנה זה לא קצת החזק שלו, גם אם ראינו שיפור עונה שעברה, העונה אנחנו דווקא קוראים ירידה, רגרסיה yeah. בקומה הגנתי. דרגוסין נראה לי מיותר לציין. דרגוסין <תרגוסין> זה איזושהי נקודה שכן צריך לגעת בה, כי אנחנו רואים שחקן שהגיע לבקשת אנג', שאנג' שכנע אותו להגיע, כלומר שחקן שאנג' רצה אותו בקבוצה. ואינש חשב שהוא יתאים למערך ולסגנון ואנחנו רואים שחקן מאוד לא בטוח ברגל. אז זה יכול להתחלק לס... אולי הוא לא טוב במשחק רגל ואם כן זה חמור מאוד שהביאו אותו. ויכול להיות מצד שני שכל הסיטואציה הזאת גורמת לו לחוסר ביטחון וזה גם משהו שהוא בעייתי כי אם אין לך ביטחון בדבר שכביכול אמור להיות הכי ה-go to move שלך לספק עם הרגל. אז זה קצת מלמד אולי על שחקן, אבל הוא צעיר, הוא בן 22, והוא משחק ליד ילד בן 18 שלא שיחק כבלם בחיים שלו. שיש לו משחק רגל, אגב. ועם שוער שלא משרה טיפת ביטחון על השחקנים שסביבו, ואין לו משחק רגל. אז אני מאוד מקווה שזה השני, שזה לא טעות סקאוטים, כאילו שחשבו שהוא מתאים למשהו ופשוט הביאו אותו והוא לא מתאים לסגנון. כן, כן, זה... תראה, אני כן חושב שהוא הראה ניצוצות של פוטנציאל, לא איזה וואו, זה לא, אתה יודע, אי אפשר להזכיר אותם באותו משפט, אותו ואת מיקי, אבל... יש לי תחושה שכשהביאו אותו, הפנטזיה הייתה שבעצם הוא יקבל הזדמנות עם פציעה אחת בהגנה. ואז תמיד יש לידו שחקן מנוסה יותר, חזק יותר, ואז הוא בעצם צריך להיות הכינור השני בסיפור. בדיוק. בבת אחת הוא הפך להיות כינור uh, ראשון, וגם כשהוא... או uh... סוג של כינור שנה, ככה זה מרגיש, עדיין. אני, זה ברור. בפועל, אני חושב שארצ'י גריי מראה הרבה יותר uh, גם מלחמה, גם אופי וגם כישרון. Yeah. Uh, שלא נדבר על חופמת משחק. אבל uh, אני חושב שבציפייה, אני בטוח שדרגושין עולה למשחק, כשאנג' אומר לו, אתה מוביל את ההגנה, אני, אני בטוח שזה המיינדסט. ויש מצב שזה עושה לו לא טוב, היינו קשה, טוב אולי לא קשה כי הוא חטף שישייה מליברפול, אבל היו לו שם כמה טעויות של שיקול דעת, לא של משחק רגל בהכרח, לא של... היה שם רקות ושיקול דעת מוטעה, ואני חושב שזה סימן לא טוב, <אח> ואני לא, לא יודע כמה מזה זה ה... היה... סיפור של איזה שהוא צעיר, לא מנוסה, לבין באמת השילוב של זה עם זה שבבת אחת הוא הופץ להיות הבלם המהובי שלנו. אז, אז נצטרך לראות מה, מה קורה עם זה, אבל אני כן חושב שאין לי, נחזור לניו קאסל, אני לא רואה אותו מתמודד בצורה טובה, בטח שהכישור האחורי שלנו הרבה פעמים משאיר חורים מאוד מאוד רציניים. אז השילוב הזה, אני... כאילו קשה לי להאשים את אנג' במה שיקרה במשחק הזה, חוץ מדבר אחד, זה שאם הוא יחליט שהוא צריך לשחק זהיר יותר. אם הוא לא ישחק זהיר, הוא יעשה את כל משחק, ועוד פעם סר וביסום היו מאוד גבוהים למעלה, ולא יצליחו לחפות על הפריצות קדימה של פורו, ולא על החורים בהגנה שלנו. אז uh, אני חושב שאולי זה יהיה הדבר היחיד שעולה לי בראש כרגע שהייתי אומר על אנג' אני חושב שזאת הביקורת המרכזית על אנג' שהוא לא מתאים את עצמו לסיטואציה. אין לך שחקן הגנה אז אני אמשיך לשחק אותו דבר. זה היה טוב נגד צ'ליסי שנה שעברה כשהכל התרסק שם זה נתן איזשהו ביטחון שבאמת נתן לשחקנים שלושה ארבעה משחקים. לעבור אותם בצורה טובה, אמנם הפסדנו את המשחקים האלה, כי בסופו של דבר זה היכולת והחוסר של השחקנים הכריע את זה. אבל עכשיו אנחנו בסיטואציה אחרת, הכל כאילו, כאילו, מתרסק, הכל מתמוטט והוא ממשיך בדרך שלו, שזה בסופו של דבר אנחנו רואים שלא מביא את התוצאות כמו שחשבנו שיביא, וכמו שזה הביא גם לפני כמה חודשים, היה איזושהי תקופה ש... יצאנו לאיזשהי רצף של מכל המסגרות של ניצחונות, הצעות אקו, לא, לא הפסדנו. וזה מרגיש שכאילו הוא לא, לא, לא מבין איפה הוא, איפה הוא נמצא כרגע. ואני צייצתי לפני כמה זמן, לא זוכר אולי זה היה אחרי נגד פורסט, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, שהתחילו להגיד שאני אנג' אז אני לא אנג' עדיין, עדיין לא, בדיוק מאותה סיבה שאתה אמרת קודם, אבל אני כן מבין שהוא לא, ששום דבר לא יקרה איתו כרגע. בנקודת, בנקודה הזאתי שאנחנו עומדים בה כרגע, אנחנו לא נצליח, אין עתיד עם אנג' זה לאו דווקא בגלל אנג' זה גם, גם הוא צריך לה, להתאים את עצמו לסיטואציה, אבל גם צריכים כן לתת לו את הסגל הזה, שכן יאפשר לו להגיע למה שצריך, ואם לא, אם לא מתכוונים לעשות את זה, אם ההנהלה שצריכה לעוף בו, זה לא, אין פה... אני חושב שיש מישהו שם, אם יש מישהו שחושב שצ... שההנהלה הזאת צריכה להישאר אז בואו לפה, נשכנע אתכם למה. למה, למה אתם טועים. אז אם הם לא מגבים אז כן אין, אין פה מה, אנחנו נרוץ לארבעה חמישה חודשים של שום דבר. שחקנים ייפצעו, שחקנים יחזרו, שחקנים ייפצעו שוב פעם, הנה בן דייוויס חוזר, יש פה איזושהי נקודה שחייבים לגעת בה, שהן שאין... השחקנים שחוזרים מפציעה. ובמהלך האימונים או במשחק הראשון שלהם נפצעים שוב. זה... Yes. כשש... כשמשחקים עם שחקן, כמו ששמו את מיקי ואת רומרו, כנראה החזירו אותם לפני הזמן, והם נפצעו. אז פה אני לוקח, uh, פה אינש כנראה אחראי. למרות שהצוות המקצועי, הרפואי אמור לתת את uh, זה משהו אולי מגבוה יותר. לא, לא ברור לי מה שם. אבל שחקנים שחוזרים מפציעה, פתאום בן דייביס, סטבק של שלושה שבועות. ראינו את הסטמקים האלה עם רגשרליסון, ראינו את זה מנור שנה שעברה, פרסיץ', ראינו מלא כאלה. והחליפו צוות רפואי, אז יש פה איזושהי בעיה גדולה יותר כנראה. שיכול להיות שהיא מעליהן, שיכול להיות שהיא בהנהלה, יכול להיות, לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע, אף אחד לא נמצא שם. אבל איזושהי בעיה שצריך לשים לב אליה. אני תוהה על כמה דברים, השאלה אם זה גם השיטת משחק. בעצמה, בפוטנציאל שלה היא דורשת המון המון מאמץ פיזי. כנראה שכן. ועוד דבר שאני, פה אני גם לא יודע בדיוק כמה זה על אנג' או כמה זה על אנג' בלעדית, הסיפור של הפנייה של הסגל. כי הושקע כסף, הוא קיבל. נכון. אה, אני רק כאילו רוצה להזכיר, הוא קיבל אה, מדיסון, הוא קיבל סולן, כי אני מדבר רק על העונה הספציפית, בכללי מה הוא קיבל. הוא קיבל 11 בעיקר. שחקנים לא 11. כן. וזה היה כאילו, בוא נגיד עונה שעברה, הוא קיבל את השחקנים ל-11, והעונה הוא קיבל רק שחקן 1 ל-11. שזה סולנקה. וסולנקה okay. היה להגיע לשנה שעברה, כביכול. כאילו נכון, אבל טוב, זה, זה עוד עניין שכבר קשור להנהלה לדעתי, הסיפור של שחקנים שמגיעים באיחור. <אח> <אח> זה <אח> שנים. כן, כן, אני... יש, יש דפיסיטים שאנחנו עדיין מנסים למלא אותם. <אח> מוסא דמבלה, עדיין לא הצלחנו למלא <laughs> את ה... פעם <laughs> בשבוע... חושב... לשבועיים בכל עונה יש מישהו שמתגלה כמוסא דמבלה, ואז הוא מתחיל ל... לראות רע. <laughs> אז הוא <laughs> התבצע, לפחות מנטלית. Yeah. מוסה... <laughs> אבל אני חושב שעוד דבר באמת חשוב בעניין הרכש, שגם בקיץ האחרון אני מוציא את סולנקי, סולנקי הוא מאסט. זה היה מאסט, זה היה אובי, אז היית צריך שחקן איכותי למלא את המשבצת. אבל אז בעצם הוא הוציא לא מעט כסף על שחקנים שלא, לי לפחות, לא ברור מה הוא תכנן עבורם. האם אלה אמורים להיות שחקני רוטציה חזקים, בהינתן שאתה מתחרה גם באירופה, ובכללי בליגה כמו הפרמייר ליג, או האם הוא כזה בנה על משהו איתי, ואז אני רגע מסתכל על המשחקים האחרונים. באיזה דקה הוא עושה חילוף? מתי מדיסון נכנס? מתי ברגוול נכנס? והייתי מצפה, בטח במצב כזה של פציעות ושל עומס מחריד, לראות אותו קצת יותר מאז להשתמש בשחקנים האלה, אני אגיד אפילו ווילי וויל, לנקשר, <אח> גם אם הוא לא איזה וואו, והוא באמת מאוד צעיר ובוסרי, <אח> <אח> אני סתם תוהה מתי אני רואה צולנקה, הוא רץ הרבה, הוא עובד קשה, הוא עולה להרבה כדורי גובה. Uh, מתי הוא גם, uh, וירוס ההמסטרינג יגיע <אח> גם אליו? Uh, קולוסבסקי בכלל, אני אנג' גם אזכיר את זה, אבל באמת אני לא מבין על מה הוא כבר עובד, מאיפה הוא מביא אנרגיה וכוחות, הוא לא מפסיק לעבוד, הוא לא מפסיק לשחק, uh, והוא בערך היחיד שאיכשהו מתפקד אצלנו, והשאלה גם אם זה יגיע אליו פתאום. חוטפו כאילו והכל אבל. תראה אנחנו כן מרגישים שיש איזושהי ירידה בצד קולוסבסקי בדקות מסוימות אבל זה כמו שאתה אומר הוא פשוט לא מפסיק לשחק. כן זה ברור ואז אני תוהה כשעשית רכטש והבאת שחקנים גם אם הם מבטיחים והם אחלה לעתיד של המועדון ואגב אני באמת חושב את זה. יש לי תחושות ממש טובות לגבי ברקוואל ארצ'י גרי כבר הוכיח שהוא מתאים. Uh, יש את אודובר שלא מספיק ראינו, אבל... היום ראינו אותו. הוא העלה באינסטגרם תמונה עם רגליים. <laughs> נעליים. נעליים יפות <laughs> גם, <laughs> צריך לציין. <laughs> זה כבר אבל... טוב, זה אומר שיש לו רגליים, ולא הורידו לו את זה בניתוח, ואומרים שבסוף פברואר יחזור. כן, אז אני אומר, אני טועה ברכש, ואני לא יודע שוב כמה זה אנג', כמה זה המועדון, כמה זה לנגה הזה, אני... האם מישהו באמת חשב... כאילו משהו שם לא עובד. אם מישהו קנה את השחקנים אל בתור שחקני רוטציה שאמורים לקחת חלק משמעותי, אני לא כל כך רואה את זה קורה בינתיים. גם כשכל הסגל היה כשיר והכול, לא ראיתי שהיא חלוקה משמעותית בעומס ובנטל. <אח> מי שכן נושא בנטל זה כרגע בעיקר ורנר, שזה לא ורנו יותר מדי. ואז אני לא, אני לא צריך להבין שאנג' אומר שהוא צריך שחקנים עם יותר איקספיריאנס, למה רק עכשיו? למה לא הבאת אותם? בדיוק. כן. הוצאתה לו כסף, לא? עוד דובר <עוד> עלה לא מעט, וארצ'י <עוד> גרי עלה לו מעט. כאילו, אם היה כסף טובה, <עוד> אולי אתה צריך להביא, אני אומר בתור, הסימב, בקטע הסימבולי, פריסיצ'ים כאלה. שחקנים שיוחדים לעשות אימפקט, שיש להם ניסיון, שהם מוכרחי פרמייר מומלץ גם כן. <עוד> ואיפשהו זה לא קרה, ואז בואו נתפלא שאין לנו סגל. כן, זה דברים ש... כאילו, שאם אתה מסתכל על העבר, או, כאילו, היסטורית חילוף, העברות שלנו, זה מתאים יותר ל... לדניאל לוי, אזכורות כאלה, של שחקנים צעירים, כדי למכור אותם בהמשך. ראינו הרבה כאלו. שמונה צפיית. Uh... כן. אז uh, אם לאנג'ן את ה מול דניאל לוי, אז זה גם בעיה. ראינו הרבה מאמנים שבסופו של דבר זאת הסיבה שהם הולכים. קונטה, ושהוא לא מקבל מה שהוא רוצה, אז הוא שורף את הכל והולך. מוריניו, היו, לא חסר, כמעט כל מאמן שפוטר, כאילו, אנחנו לא... אין מאמן שלא פוטר מתחת, מתחת <laughs> לוי. לדעתי, אני לא בטוח שיש מישהו שהוא לא פוטר. אז... זה תמיד איכשהו בגלל הדברים האלה. עשרים ומשהו שנה זה בגלל הדברים האלה. עשרים שנה, אני חושב, הם uh, הבעלים. זה בגלל זה, זה בגלל הדברים האלה שהם לא משקיעים את כל מה שצריך. ואולי לא מגיע לאנג' את זה. יכול להיות שלא מגיע לו. לא. אבל עדיין, כל מי שמאמן את הקבוצה הזאת צריך לקבל את המשאבים כדי להעמיד את הקבוצה הכי טובה שיכול. בטח שהקבוצה הזאת מרוויחה כסף כל שנה, למרות שראיתי שאני חושב שהשנה... יש קצת הפסדים. לא, לא הגיעו מספיק הופעות כנראה. אז בשנים האחרונות הקבוצה הזאת מרוויחה כסף מאין לשום עניין של פרפליי, הקבוצה עם השווי השישי בעולם, בקבוצת ספורט כלשהי, אבל הם לא משקיעים את זה. בסדר, אז הוא קיבל את הרכס של 300 או 400 פאונד, אבל זה לא מספיק למועדון הזה כדי להתמודד למעלה. עדיין צריך להשקיע יותר, והם לא מוכנים להשקיע את זה. אז זה לא יהיה אנג', זה יהיה... לא יודע הוא גם לא יקבל את זה. ואז מה? אנחנו נעשה את השיחה הזאת עוד אחרי... עוד איקס פלוס שמונה זה מה כן. שיהיה. החשש <אחשה> שלי הגדול זה שנגיע לעוד פעם לסיטואציה של אותו קיץ אחרי מוריניו, שאף מאמן לא רצה לבוא. לא הצלחנו להביא מאמנים, אפילו קונטה סירב לנו בפעם הראשונה. כן, לישון עם... אוי, לישון עם קונטה, קמנו עם פנסקה וגטוסו, ובסוף נונו הגיע. נונו הולך לו מדהים. כן. שאני אגב מצטער זה שלא יצא מפה שאמרתי, נונו היה צריך ללכת הביתה, הוא לא צריך לבוא מלכתחילה. בדיוק. מייסון, לפני שנונו... <laughs> אבל, אבל אני חושב שמה שאתה אומר הוא ממש מדויק, כי באמת יש איזשהו דפיסיט בסגל, שאתה כל הזמן במרדף למלא אותו, ועד שאתה ממלא אותו כבר יש חסר חדש, או ישן, שלא, שאתה צריך עוד למלא. <אח> באמת, גם אם אתה עושה איזה, בגלל זה גם דיברנו פה לא מעט פעמים, על כמה חלונות נצטרך כדי uh, באמת לראות סגל, uh, סגל טוב. גם בוא נדבר על זה שנייה, אפרופו דפיסיטים, יש לנו שחקנים ש... עד עכשיו די בנינו עליהם, ניקח את סון בתור דוגמה. ועכשיו, אה, הרבה סימני שאלה. אז, אם דיברנו על סולנקה ודיברנו על קולוסבסקי, אז סון הוא ההפך הגמור מהבחינה הזאת. כן. מאוד כן. מאחב, גם בוורק וגם בתוצר. כן. הפנדל שלו, כאילו, זה היה הכי קלאסי שהוא עיבט לאיפה ש... בדיוק ב... על המסך את איפה הוא בועט את רוב הבעיטות שלו. ועמד איתי חבר כאילו עשינו הדלקת נרות אז עבד על ידי חבר ואומר לי הוא בועט שמאלה והוא עוצר. כאילו מבלי שהוא רואה הוא לא רואה ליגה אנגלית. הפעם היחידה שהוא ראה הפעם אנגלית החבר זה רק שהייתי איתו במשחק נגד סיטי. אז כאילו הוא לא רואה ועדיין הוא הבין מספיק טוב כדי לדעת שהוא הולך להחטיא את זה. כאילו זה גם משהו בשפת גוף בצורה שהוא ניגש לכדור זה בטח הלא אם הוא היה פה יכול להגיד את זה. משהו בשפת גוף מאוד לא בטוח. קין כאילו אתה יודע הוא ניגש לביתה הזאתי הוא יודע לשים את זה הוא יודע לשים את הכל בצד. הביא את השתי נשימות שלו שמרגיעות אותך ואת הריצה במקום. אסון אתה לא רואה את זה עליו? כן גם לא נראה מופתע כשהוא החמיץ. אתה יודע? יכול להיות שהוא כיבא כזה שזה לא יהיה לשמיים. שלפחות יש אוקיי השוער עצר את זה עצירה טובה של השוער. כאילו לא באמת כיבא לא אומר שהוא כיבא להחתים. פשוט היה לו לא איזה אוקיי, לא, לא פישלתי ברמה הפסיכית. וואו, אני האמת שכשקיבלנו את הפנדל, הייתה לי תקווה שסולאנקי עיוועט. אוקיי, כן, גם אין סיבה שהוא לא עיוועט. אבל זה עדיין קבוצה של סון, זאת העניין, זה העניין. זה, אולי זה חלק מהעניין של איך נראים גם. כן. אוקיי. למרות שאחרי המשחק הוא דיבר על... לא זוכר מי שלח, מישהו שלח איזשהו ציטוט שהוא דיבר על, ה, על הפציעות וזה כאילו איזשהו רמיזה לזה שמחזירים מוקדם מדי ושיש בעיה בצוות הרפואי. אז כאילו זה איזשהו כן אקט מנהיגותי, כאילו תשימו לב השחקנים שלנו, תדאגו להם, יותר מדי הם נפצעים. כאילו הם לא מתחשבים <אח> בדברים מסוימים. אז זה כן איזשהו אקט מנהיגותי, אבל אוף דקורות. אנחנו צריכים כרגע את המנהיגות on the court ו... זה משהו שחסר. כי אתה אומר, הנה, יש מישהו מנהיג, אז יש לך את בנטנקור, שהוא נראה מנהיג, אבל אז הוא עושה איזושהי פעולה מטומטמת ומקבל כרטיס צהוב, שהוא לא יהיה... ש... כאילו, עוד משחק אחד הצהובים מטפסים, אבל הוא עושה את זה במשחק האחרון, ועכשיו הוא לא ילך נגד ניו קאסם. אז כאילו זה... גם מי שאתה חושב שיכול להיות המנהיג, אז... זה מחלחל, כאילו כמו אנחנו, במת... אני אקח את זה כמטאפורה לאולד ראפורד, כל הזמן מדברים מן היונייטד, עשו את ה... פיתרו את המאמן, הביאו חדש וזה. אז ביונייטד הגג, ואולד ראפורד הגג מטפטף כל הזמן. אז זה גם אצלנו, פשוט לא ליטרלי לא מטפטף, זה פיגורטלי בלי. אז זה מטפטף מלמעלה, מדניאל לוי עד לאחרון השחקנים. כן, למרות ו... ש... אני, אני חושב שאתה צודק. אבל אני חושב שיש גם איזשהו פן שהוא, שהוא על השחקנים. לא, ברור. Mm. אני אומר לא... שזה השחקנים. כן, אבל אני אומר, יש משהו שאני חושב שאפשר רגע גם למסגר אותו בתור משהו שקשור לשחקנים בלעדית. אוקיי. יש איזו סיטואציה כמו המשחק נגד וולפס. אתה מוביל 2-1, חזרת מפיגור, בסוף אתה צריך את העוד פוש הקטן הזה, mm. צריך, בסוף היו צריכים עוד גול, פחות או יותר. כדי ש... אתה יודע, בשתיים אחד אנחנו לא יכולים באמת לסגת, מה שאנג'ה חידש וניסה. זה לא עובד בתולדתנו, הדברים האלה. אתה חייב קצת יותר פעם. ואני חושב שפה בדיוק נכנס הקטע של... של uh, המנהיגות על המגרש, של סון, uh, מה שאנשים... אני כבר מזמן לא מצטה ממדיסון למנהיגות על המגרש, אני חושב שהוא התגלה כשחקן עם אופי מאוד שברירי. Uh, אלה השחקנים, אני חושב שיש את כולו שבאמת רואים שהוא נלחם, סולנקי, אני, אני באמת תופס מה, מהמחויבות והמלחמה, אפשר אולי לדבר באמת גם על המספרים, אבל סולנקי זה שחקן שאני מצפה שיעשה את הדבר הזה. אם כולו ספסטי הוא שחקן שעובד קשה, ואנחנו יודעים שחלק מהחיסרון שלו זה בפיניש, או, בדבר, או בפס האחרון, אז סון זה קצת הפוך, סון זה השחקן שלרוב אמור לקבל את הכדור בשליש האחרון ולסיים. וזה השחקן שאמור לסמוך עליו שמסיים, או שנותן את הפס החיים האחרון כשהוא מקבל את הכדור תוך כדי תנועה, והדבר הזה פשוט נעלם לחלוטין, אתה לא רואה את זה. זה... אני חושב שסון צריך גם הרבה הרבה להסתכל על עצמו. ועל איפה הוא בתור שחקן שאמור להוביל אותנו, אמור להיות הסופרסטאר ובטח קפטן. כן, מסכים מאוד. טוב, לפני שנעבור לשאלות, שני נושאים שאנחנו, כמו אנחנו בסוף שנה. אז סתם איזושהי נקודה, אנחנו בתקופה של פוצ'טינו, או גם קונטה, אז תמיד אמרו שבשנה קלנדרית אנחנו זוכים באליפות. כאילו, בעונה אנחנו מקום שני שלישי אבל שנה קלנדרית כאילו הכי הרבה נקודות הכי הרבה שערים הכי הרבה זה הכי הרבה זה. אז זה זה השתנה. באמת? בשנה, באמת. כן. ב <laughs> 2024 אנחנו מקום תשיעי עם 51 נקודות. כשמעלינו פולה מבורדמוט למשל. שזה أو... כן. שזה קצת זה, אנחנו מעל יונייטד. <laughs> <שזה, laughs> שיפור. אז זה כאילו איזשהו אגרוף בבטן כזה להבין ש... תאמת לי תבדוק שזה פחות, כאילו חצי השני של העונה שעברה היה די מעפן, ללשון המעטה זה די מעפן, והעונה הזאת היא פשוט איזו תקופה שהייתה קצת יותר טובה, אז כנראה זה העלה אותנו. ואנחנו מוציאים קצת תוצאות אקו, מרגיש... כל תוצאה אקו מרגישה כמו הפסד אמנם, אבל זה עדיין תוצאה אקו. כן. אז זה איכשהו רק מקום תשיעי כנראה. אז כמו שאמרנו בהתחלה, אני מקווה ש-2025 תהיה יותר טובה. ומגיע שאנחנו ביום אחר, אפשר להגיד, הפרק יעלה כבר בראשון לראשון וחלון העברות נפתח, אז האם ביומיים האחרונים מפורסמים שאנחנו רוצים להביא שוער, בלם, מגן, קשר, קשר את כצי, ווינגר, חלוץ. כל דבר. וכל זה בשמועה שאת כל זה אנחנו נביא בשלושים מיליון. כן, <laughs> <laughs> ונמכור את... כשנשחרר את ורנר ונקבל את הכסף על השכר שלו. אז יש... מה, לא שמעת? מה, שוורנר לא יכול... שהם לא רוצים אותו? הם לא רוצים אותו, הוא יקר להם. <laughs> זה הזיה לגמרי. אז מה קורה בסוף השנה? הם פשוט משחררים אותו? ואין לי מושג מה, מה מצב החוזה שלו בלייפסיד, אבל... אם הם לא רוצים אותו, אתה יודע מה יקרה, אם משחררים אותו, הוא מגיע אלינו. לוי יגידן, הנה, שחקן חינם, מכיר את המועדון. סיניור, סיניור פלייר. יש לו ניסיון. כן. Yeah. מכיר את המועדון, מכיר את אנשי המשק. נביא אותו בחינם. הפרקנו את המערכת. Yeah. אז uh, באמת רוצים את כל, ה... כל עמדה האפשרית, גם יש פרסום על דניאל פרץ, אנחנו ניגע בזה בהמשך. ו... ואולי לא, נטפלו שם בשמועות. אולי זה, זה לא שחקן גרמני, אולי זה בעצם שחקן אחר מגרמניה, ופתאום נגלה שריק דייר חוזר. אתה יודע, יש שוער שמשחק מישהו שהוא יודע לשחק שוער בביירל מינכן, שאולי רוצה לחזור. אריקיין. <laughs> <laughs> בהתחלה שפרסמו את זה כל התמונות שרצו. כי לא, לא כ... אוהדי טוטלם לא יודעים אם דניאל פרץ. כאילו לא אוהדי טוטלם בחו"ל. בודדים היו כאלה שישר, אה, דניאל פרץ. אבל בסוף נקבל את אולריך הזה. שיש לו בעיות, אה, נראה לי בעיות נפשיות, הבנתי. אז זה מתאים לטוטלם. <אח> <אח> אז אה, יש מישהו שבאמת היית רוצה, שאתה חושב שעכשיו, אם הוא מגיע בינואר, זה מה שישפר אותנו? בכל עמדה שהיא. כל כך קשה לחשוב על זה, מאור שהכל חג כרגע, אז אני... אפילו, בוא נתחיל וואו. בעמדה. עמדה אחת שאתה חושב שהיא קריטית. כי אני אמרתי פעם קודמת שזה שוער. וקצת הרימו על הגבה. תראה, אני... אם נחיה רגע ב... בסרט, ובאמת נגיד שבתוך שבועיים אנחנו מקבלים חזרה את רומרו ומיקי, או לפחות אחד מהם, ושהם לא נפצע, נפצעים תוך איפשהו בין 15 ל-65 דקות, אז הייתי מוותר על עמדת הבלם. יכול להיות שהייתי הולך או על אה, מישהו בעמדה 6 או מגן שמאלי. כנראה מגן שמאלי עכשיו יותר קריטי. Okay. אה, יש, נראה לי דווקא הייתי הולך על, על קשר, הייתי הולך על 6. אוקיי, מקבל. אני עדיין עם שוער. לא שזה מה שאתה אומר לא קריטי, אבל פשוט צריך מישהו שיודע לשחק ברגל. זה יכול אולי איכשהו לפתור הרבה נוספים, גם ש... איזה שהוא שטף. אני מקווה שעם שש טוב, נוכל לבטל את ההגנה ואת ולסמוך עליהם כמה שפחות. כן, כי אני אתה לי שזה יהיה כזה... לא יודע מי שש טוב נחשב קנטה כזה. ווא, כן. <laughs> אבל אתה יודע אנחנו נביא לא את עכשיו לא את שלפני <laughs> 10 שנים. <laughs> <laughs> אני חותם עכשיו על מודריץ' ברגע זה. <laughs> בגיל הזה כן לגמרי. כן. Uh, טוב בוא נעבור uh, לשאלות. כי יש די הרבה זה ניתן, uh, <laughs> ניתן כמה שאלות פה אז תודה לכל מי ששאל בכל uh, פלטפורמה. נתחיל עם ידידנו שי עזי, שהפעם לא שואל לגבי דני סירקין. האם כולם יוצאים בפרופורציות? להשקפתי, כרגע במצב הסגל, כל נקודה היא ברכה. וכאילו, הוא ידע שאתה נמצא פה, חנן. וטוטנאם לא תרד, מעולם לא הייתה מנטרה יותר רלוונטית. א', שי, אתה ידעו... <laughs> ובאמת, לכל המאזינים פה לא הבטחנו הישארות, ואנחנו... עוד רחוקים מאוד. לשם שינוי, אני מאמין לך <laughs> הפעם. <laughs> שנים אתה אומר את זה, ואני אומר, טוב, נו, סתם, זה אמה. הפעם באמת אני את... מאמין בנושא הזה. כן. אבל האם כולם יוצאו בפרופורציות? אה... לא, כי רוב המאמנים היו מפוטרים כבר. בשלב הזה של העונה, במצב כזה. אני okay. חושב שהיו, היה, אני, אני חושב שהיה הרבה hate על end, אפילו לפני שהגיע לו. לפני שהוא הגיע היה עליו עם hate כבר. כן, אבל אני רוצה להגיד באופן כללי, אני חושב, אגב, פלטפורמות שונות, יש פלטפורמות מסוימות, שהשיח שה, שם הוא כותבי כל כך, שקשה לדעת. כאילו, מה שקורה שם אחרי ניצחון, מה שקורה חי הפסד, הכל כל כך, שלפעמים באים להגיד לאנשים, כאילו, תנשמו, תשנו על זה לילה, גם אנחנו לרוב מקליטים בדיליי של 24 שעות לפחות. Okay. יש ערך בלנשום רגע, לישון בלילה, לשתות כוס קפה, לעשן משהו, ואז לגבש איזושהי דעה קונקרטית. המלצה. Yes. Uh, אני יכול להגיד, uh, אני אחרי וולפס, אז כאילו, אני התעצמנתי, אני אומר, אני שונא את עוד ואז הבת שלי באה, לא, אנחנו, את אוהבת אותה, לא, אני שונא אותה. לא, סליחה, זה לא זה. אה, אמרתי, הם גרועים. אז היא אומרת, לא, הם לא גרועים. אני אומר, הם גרועים? ואז אנחנו שתי דקות ככה, הם גרועים, אני אומר, הם גרועים, היא אומרת, הם לא. ואז כאילו, סיימנו כזה, וכזה, הם באמת גרועים, אבא? כן, אבל, <laughs> לא, אתה באמת שונא אותם? <laughs> כן, אבל אני גם אוהב אותם. זה כמו שאם אני מתעצבן עלייך, זה לא אומר שאני לא אוהב אותך. <laughs> אז... זה כאילו, זה קצת הוציאים מה... נכניס את הפרופורצות, בוא ככה. טוב, שאלה של גיא בנימין, ושאלה היפותטית, אם היינו יכולים לבחור כל מאמן בעולם, את מי היינו מביאים? שאלה טובה. אני חושב שגיא הוא כזה על הגדר בעניין, אולי אני סתם אומר, כי יש כמה גאים שיוצאו לדבר איתם בפלטפורמות שונות, ויכול להיות שהוא כזה... מבין שאינג' לא הבן אדם הנכון אבל כרגע אין החליף. אבל יכול להיות שאני טועה וזה גיא אחר אז אני מתנצל אם עכשיו אמרתי משהו לא נכון. אז חנן איזה יש לך צ'ק פתוח וכל מאמן על המדף את מי אתה מביא. ולא כאלה שמתו. כי נראה לי ביל ניקולסון היה עכשיו מתאים. טוב. ארי רדנארד. <laughs> דרופ דמיים. <דרופ the mind> זה כמו להביא את אלברקוביץ', לפחות שיהיה צחוק, יא. כן, יש מאמנים כאלה למאבקי ירידה, סמלר דייס ורדנאפ, מביא את רדנאפ. תשמע, הביא לנו המון רגעים יפים, עם כמו ראליו גורמש וכאלה, אז שיבוא וישים פורסטר גם. כן. טוב אם אני אחשוב ואנסה רציני אז כאילו התשובה מתבקשת זה כאילו כנראה פאפ אבל פאפ לא, לא מצליח לעשות פה יותר מדי דברים ב, עם בעלים כזה ובמצב הזה ראינו מה זה כששחקן אחד לא, אצלו לא משחק אז <laughs> כשעשר לא נמצאים אז לא בטוח שהוא יהיה הבן אדם הנכון. Mm -hmm. את האמת אני לא, לא רואה מספיק כדורגל עולמי כדי להגיד אה, על מישהו ספציפי כאילו אני רואה את הפרמייר ליג וקבוצות גדולות אולי שאנחנו כאילו ברסה ריאל וכאלה שמשחקים אבל אה, קשה להגיד מי. אין לי. איך קוראים לו? של בורמוף? מה השם שלו? אה. אריולה אריולה. שהוא עושה עבודה טובה, אבל הוא גם קצת זמן בפרמרדינג. כן. והוא אימן את ראיו ויוקנו לפני, אני חושב. אז... כחות שהוא סוג של אנש כזה נראה לי, בגישה של הכדורגל לפחות, אז אני לא יודע אם באמת את ציפי. אולי פוצ'טינו יותר. עם הדם הלטיני שלו, ולא הדם האנגלוסקסי. אז גיא, מצטער, אין לי מאמן. אני יכול להגיד לך מי אני לא רוצה, זו רשימה ארוכה מאוד. זה קל. תתחיל מקלופ. באמת? לא יודע אם אני רוצה את קלופ. עכשיו שאתה אומר די, לא נכון, אתה לוקח את קלופ? יכול להיות. אני לא אוהב אותו, אבל הוא יכול להצליח. אבל הוא לא יקבל את הזמן. ישפטרו אותו אחרי 18 חודשים. גם נכון. יביאו לו את לוברן ה... יחזירו דייר כדי שיהיה לו לא רן. <laughs> uh, טוב, בוא נעבור לחנן גולדשמיט. Uh, האם סון יחזור מתישהו, או שכדאי לוותר עליו כבר בינואר? והוא מבקש שנעשה כבר משהו עם ורנר. או עצבים שלו לא, לא עומדים בזה. אז uh, אמרת על סון, את האמת, אני, לא... אני לא... רואה איך הוא חוזר לעצמו. למה שהיה. אני לא, לא רואה את זה, כאילו, מה שהיה לו טוב זה הריצות מאחורי ההגנה ואז להגיע למצבים אחד על אחד עם אחוז ניצול מצבים מטורף. ואומנם הוא לא מבוגר מדי, כאילו, הוא כן 32, אם אני לא טועה, כדורגל של היום זה לא שחקנים משחקים עד גיל 40. <אם>, אבל משהו בו, הוא איבד הרבה, הרבה מהביטחון, הרבה מהצעד שלו, הצעד הראשון, האחוז ניצול מצבים שלו מאוד ירד. ובשביל שיהיה מישהו שיוציא את זה ממנו זה צריך להיות סוג מאמן מאוד ספציפי. כמו שמוריניו וקונטה הצליחו לעשות איתו. <אח> צריך להיות לידו שחקן מאוד ספציפי, שכרגע הוא נמצא בביירן מינכן. ואני חושב שסולנקה היה לתת את זה, כרגע הוא לא נותן, כי יש לו הרבה אלף ואחת דברים אחרים שהוא צריך להתעסק איתם. ו... אני לא רואה שהוא חוזר לזה. ואם נוותר עליו בינואר... מי מי ישחק במקומו? מה נביא עכשיו ווינגר שיחליף את סון? No, אני גם לא רואה את זה קורה. מסכים. Yes, אה, okay. yeah, זה, זה מבאס. טוב <laughs> <top>, נעבור לשאלה של יניב גלנטי. נגיד אוקיי okay, יש פה עוד פעם על מאמן אני חושב שזה איזשהו מותיר חוזר היום. Uh, נגיד ונג' מפוטר מחר יכול להיות שזה קורה. Uh, איזה מאמן פנוי. ירצה לבוא? לא, איזה, איזה מאמן פנוי לבוא? הוא שואל איזה מאמן אנחנו יכולים להביא? איזה מאמן בכלל ירצה? והאם הוא יכול לפתור את הבעיות שלנו עם הסגל הנוכחי והפציעות? וואו, אז תראה, מה, מהטלפון שעשיתי אתמול עם קונטה, <laughs> גם אם הוא מתפנה, הוא לא רוצה. אבל זיו הארי רוצה, אבל הוא לא פנוי. <laughs> <סד> אז אם... Mm -hmm. אז אם אני רוצה עוד פעם אני לא יודעת כמו שאמרתי אני לא מכיר מספיק מאמנים ובטח מי לא אין לו קבוצה כרגע. אבל אם יש מאמן שהוא פנוי שהוא ירצה לבוא. זה מאמן שאני לא בטוח שאנחנו רוצים אני יכול להגיד שאני בוודאות לא רוצה אותו. כי זה סאוטקייט. זה מבחינתו יהיה דבר מתבקש לבוא לטוטנאם לדעתי. ואני מאוד לא רוצה אותו. לא, אם יש מישהו מקובה, זה עוד יותר, כאילו, מ-NG, זה סארט אז אני מאוד לא הייתי רוצה אותו. לא, לא, לא, לא, זה דברים שקשה מדי אפילו לדמיין אותם. ואני לא בטוח שהוא ירצה לבוא בינואר. מאמנים לא תמיד רוצים לבוא בינואר, ואנחנו, עוד פעם, יכול להיות שזה לא יהיה גם ינואר, כי לפי מה שנשמע ייחקרו למשחקים נגד ליברפול ב... והליגה. עד שיחליטו לגבי אנג', אז יכול להיות שזה רק יהיה בפברואר, ומה אתה עושה בפברואר? כבר אתה, לא יכול, אתה מביא מאמן, הוא לא יכול להביא שחקנים, אז הוא פשוט שלושה חודשים מסתכל, אה, ah, את השחקן הזה אני משאיר, את השחקן הזה אני מעיף. זה לא, לא תמיד פותר את כל, ה... כל הבעיות. אני ראיתי לא מעט ב... בוואטסאפ אצלנו, שהמילה אינזאגי חוזרת על עצמה המון. כן, יש גם שאלה של מאור אור... הראל, אני חושב. כן, שואל מתי נזאגי מגיע. Okay. אוקיי. נזאגי, so... אבל הוא מתכוון לפיפו או לסימ... לאח שלו? סמיון אינזאגי נראה לי. כן, נראה לי שהוא המאמן ביניהם, לא? כן, פיפו. לא, גם פיפו מאמן, אבל מאמן כושל. <laughs> אז כן. כנראה הוא מתקש... מתכוון ל... לסמיון אינזאגי. שהוא באינטרנט. האמת ש... כן. לא, לא גוטרו בא, אבל... למה שהוא ירצה לבוא? לא, לא, אין, אין סיבה. נראה לי שפוסקה פוטר לאחרונה. פוסקה פוטר, כן. אתמול או שלושה. כן, אז הנה, מי שרצה. <laughs> <laughs> <laughs> גם גטוסו, אני חושב, פנוי איפה שלו. <laughs> נראה לי שפיטרו את וויין רומני לאחרונה. <laughs> אתמול, או היום. היום, כן. היום, היום. כן. כן. אז הנה. האמת, ראיתי פוסט על זה, למה מה היה הדבה שלו? כאילו בטוח מישהו ייקח אותו ואני אומר לעצמי למה אני את לוי עושה את זה. תראה ראיתי שקאריק עושה עבודה לא רעה ועכשיו זה מידלספורו. אז יכול להיות שירצו אותו רובי קין פנוי. רובי קין. רובי קין ורוט גייט כעוזר שלו. אתה לוקח את רובי קין בינואר? לא. אני רוביקין בתור עוזר אולי. ודפור. תן לי את רדנאפ ואת קראוצ'י ואני מבסוט. קראנצ'ר, בוא תביא את כל החבר'ה, שיהיו בצוות המקצועי, נביא את פלטיקושה, מאמן שוערים, נביא את צ'ורלוקה לצוות רפואי, הבן אדם שעבר את הרגל נגד מילאן ושיחק נגד ביום שבת אחרי זה. אז היה צוות של צ'ורלוקה, הוא טוב מאוד. כן. אוקיי יוסי הראל, הוא גם אומר אם טוטנאם לא תרד, אז uh, הוא אומר שהמורים אמר איפשהו שיונייטד נאבקים נגד ירידה, מה שאומר שכל עוד יש יונייטד סיטי וסופטנטון בליגה, אז טוטנאם לא תרד. אז קוד <laughs> לא. זה, יש כאלה ששומעים, חנן. רק uh, רואים. אז חנן מסמן לו היום. כן, וגם יוסי אומר, שואל, אומר, שואל, האם אתם בכוונה מפרסמים את זה שיש הקלטה הערב בשיא הלחץ של היום האחרון בעבודה בשנה, בשנה האזרחית? עד כדי כך אתם לא רוצים שאלות שיקשו עליכם באמת? יוסי, אנחנו עוד איתות אליו. משהו יכול להקשות עלינו? אתה היית בלא יודע כמה מאות ימי מילואים. אני בטוח שעשרים ומשהו שנה שאתה רואה טוטנאם זה חישל אותך לדברים הרבה מאוד, לא, לדברים מאוד קשים. הנה חנן עכשיו שגם היה הרבה ימי מילואים מסמן עם הראש כן. אז <laughs> <laughs> להקשות עלינו קטן עלינו. זה שאנחנו מקליטים כל שבוע זה, כבר... זה גם איזשהו הישג שאני מוכרח לתת לעצמי על זה שאני גורם לכם להקליט ובכלל לא ללהקליט. מה שאתם זורמים איתי בכלל כשאתם מגיעים לפרק. אני חושב שספוטיפיי צריכים לתגמל את האלה. כן. צריכה להיות עוד איזה רובריקה כזאת בציוני סוף שנה. <laughs> כן, <laughs> לגמרי. לקדם אוהדי <laughs> טוטנר שמקליטים. <laughs> טל גורן, <laughs> זה מביא אותנו בדיוק לשאלה של טל גורן. האם טוטנר הם הקבוצה ביותר לאהדה בעולם? <laughs> והאם זה נחשב תואר במידה וכן? שאלה מעניינת. כן, אני חושב שהתשובה היא לא, כי אני רוצה להגיד, אני לא מכיר את טל, לא מכיר אותך טל, ומה המימות, ביטאות בארץ, כל מיני כאלה, אבל אני חושב שטוטנה, דווקא בגלל הסבל שאתה עובר איתה, אז הרגעים היפים הם באמת באמת יפים. אז אני לגמרי לא חושב שטוטנאם היא הקבוצה הכי גרועה בעולם, את הילדים שלי אני מעודד להיות טוטנאם ואין לי טיפה של חרטה. גם בא לי להגיד שאפשר תמיד להיות עוד של הפועל ירושלים בכדורגל. תחשוב על קבוצה עם לא פחות נאחס ועם אפס שקלים בבנק, אז... זה לא המקור הכי גרוע, לא הקבוצה הכי גרועה לראות אותה, גם בוא נדבר, חוויית משחק וזה כיף לבוא לאיצטדיון, כיף לשתות בירה, כיף לראות את... איך קוראים לו? ג'יימס בלק? קוראים לזה השם שלו? השם נגד. נראה לי. אז לא. ואם לא, זה משחקי הדיונון. וכל המסביב. כן. אני בטוח שכאילו יש קבוצות שפשטו רגל וכאלה, אז... בוא נגיד שזה קצת פחות כיף. כאילו בסופו של דבר מה שאתה אומר התקופה עם פוצ'טינו נגיד. היה כיף היה לך את העונה הזאתי בעונה האחרונה בליין. שידעת שכל משחק בית אתה מנצח אותו. וואו. Wow. אתה הריכשת את זה. זו תחושה שאתה לא רגיל להרגיש. עכשיו הלוואי שאני ארגיש תחושה כזאתי. אני אשנה את המשחק נגד טאם וורט הזאתי. ב... -A -A. אתה לא מרגיש שאתה יכול, שאתה מגיע בטוח לאיזשהו משחק. Oh. אז ההונה הזאת הייתה חוויה בסופו של דבר, אז יש גם רגעים טובים. וגם הציפיות שלנו הם לא בשמיים, זה לא שעכשיו ציפית על אליפות, ואתה מקום, לא יודע איזה מקום אנחנו בכלל, אני לא מסתכל על הטבלה, 11? <אח> כן, אוקיי. Okay. אז אנחנו לא במצב הזה, אנחנו לא... 아, כאילו, אנחנו כן under-achieving, אבל לא ברמה שהיא... קריסה טוטאלית מהציפיות והשקעת המיליארדים. אז יכול להיות יותר גרוע. ותסמוך על דניאל לוי שאתה תרגיש גרוע עוד איזה שנה, שנתיים ככה. הוא גם שואל אם טימו ורנר בדיכאון קליני. לא יודע. התשובה היא לא. אם כן, אני לא בטוח שהצוות הרפואי יצליח לעלות על זה. כן, לא, אז אני רק אגיד ש... טימו <עוד> ורנר, איך שהוא רץ, איך שהוא משחק, איך שהוא מעיף כדורים לכל מקום, זה קצת יותר מתאים להבחנה של מאניה. מאניה uh, מופיע יותר פעמים באמת באיזה דרייב מטורף של אנרגיה, בזבוז כספים, אז הוא מבזבז כדורי רוחב, בעיטות לשער. יכול <עוד> להיות שהוא בסך הכל אוגר, בדמות של שחקן כדורגל? פשוט תציעו לו את הגלגל והוא רץ בצורה לא אחראית. <עוד> <עוד> לא ברור. <עוד> אני חושב שהוא בטעות כאילו גם הגיע לספורט הזה, <laughs> רץ באיזה אולימפיאדה ואיכשהו לא הפסיק לרוץ כמו על עצמו במגרש כדורגל. <laughs> לא היה שלט סטאפ, טימו סטאפ, אז הוא הגיע למגרש כדורגל שם של לייפציג. טל <laughs> <laughs> גם שואל <laughs> עד מתי? <laughs> עד מתי? זו <laughs> <שאלה> שכולנו שואלים, <laughs> שאלה בלי תשובה. <laughs> את האמת יש מאחוריי, אני לא יודע מי מזהה את התמונה מאחוריי, זה התמונה שיש קלאב uh, אנאונסמנט. אז uh, אתם מצרים את התמונה הזאתי. אופישל אנאונסמנט כזה, זה כאילו בא לי שיהיה איזה אופישל אנאונסמנט של מיינור סטייקהולס או מייג'ור סטייקהולס כאלה, לא צוות uh, מקצועי פוטר, משהו רציני יותר. אז אולי כשזה יקרה, אז uh, משהו ישתנה. כן, תרצה להיות איזה שייח' סעודי. את האמת, כאילו כרגע אנחנו בסדר עם סעודים, לא? כן. הם עוזרים לנו. קטארי זה משהו אחר. אז סעודים, כאילו זה יהיה באסה, כן, אבל שישקיעו, גם ככה, אני בטוח שחצי מהספונסרים שלנו זה כסף כזה. עדיף מהאמריקאים. כן, האמריקאים ידועים כבעלים לא טובים. שיבוא איזה, כאילו, מה יכול לבוא? יכול לבוא רוסי, שאין, כאילו זה כבר לא יכול לקרות, אמריקאי או כסף ערבי. זה הדברים שיכולים להגיע. לא יבוא לך איזה בעלים אירופאי שיש לו חשק להשקיע בתוטנועם. לא, מקסימום אולי איזה קוריאנים. בשביל זה... עד עד ה... היה בזמנו ש... את השם שלו, הבעלים של ספוטיפיי. אני זוכר שבזמנו רצה... של אל... ארסנל. <שמע> כן, שוודי נראה כן, אה, לא יודע, זה מרק צוקרברג. <laughs> <laughs> אנשים <כן> במדינה משל עצמם, איך קוראים לזה של אקס... אה, אילן מוסק? כן. יש <שתוסיקו> יותר שטראמפ היה הבעלים. <laughs> מה עדיף, טראמפ או דניאל לוי? טראמפ, קאר. כן. יש את תמונה של טראמפ עם החולצה של טוטנאם, זה יכול להיות הפרק. בג טוטנאם גרייט אגן. יואל שואל עד כמה חסר בגרות יונג בנסון, <laughs> הוא הוסיף פה איזושהי מילה שאני לא אחזור עליה, כי לא שהיא קללה מדי, או גסה או משהו, אבל פש... תור... ניתן כבוד. <laughs> okay, כאן... אני כופר, כופר בעצם השאלה. <laughs> כן. צריך לזכור אותה שנים לפני. לא שורפים בן אדם על שנתיים לא טובות, או שלוש. למרות שנראה לי שנתיים, אז שקיין הזאת. שגם אז, גם עונה שעברה, המספרים שלו היו רעים מדי, כן. אז יכול להיות שהוא פחות מתאים כרגע, כבר דיברנו על זה, אבל הוא עדיין שר במכונסה. הוא ענב עד לא מזמן הוא היה התרצוף של המועדור. שאלה נוספת של יואל, אם הסוכן הרומני כל כך מעורב הוא להעדיף להשתמש בו בהגנה. הסוכן הרומני של דרג מושין. כן, א', אפשר. יש לו משחק רגל יותר טוב? אני חושב שזה לא כזה בעיה, אני חושב שהכלב שלי יכול לבוא ולשחק בהגנה שלנו. ואפשר, זאת, אפשר לעשות רשימה ארוכה של מי יכול להיות בהגנה שלנו. <laughs> אני חושב שבפעם הבאה באה להופיע, <laughs> להישאר. ראיתי את התנועה שלה עם הידיים ככה, זה, זה מסוכן בהרחבה. לא, לאש היא עושה הרבה, הרבה עבודת רגליים, אפשר... לא, להסוכן. אבל עם הסינגל ליידי זה כמו סיסוקו, עם היד ככה. יש בעיה, גיבטול על היד, זה כרטיס אדום, <laughs> וכרה, פנדל. אי אפשר לקבל הכל גם <laughs> יד, ידיים <laughs> במוחק <רק> רגל טוב. <laughs> צריך להתבשר על משהו. כן. אביחי. <laughs> <laughs> <laughs> הנה עוד אחד לגבי מאמנים אבל הוא נותן לנו קצת אפשרויות אז זה כבר טוב. Okay. Uh, לפי סוכניות ההימורים מי המועמד העדיף מועדף הליכים להחליף את אנג' <laughs> אז הוא נתן פה את פוטר, סאונד אדי אר, אריולה, uh, קירן מקנה ותוספת ספיישל טראזיץ' טראזיץ' זה ספיישל זה נשמע ספיישל uh, של גטו. מי זה? זה המאמן שהיה של דורטמון שהבנתי שהוא חותם בבשקטש. אה, אז... שהיה איזשהו פרסום שהבעלים של בבשקטש אמר שהיה לו הצעה מ"טוטן" או משהו אבל הוא חיכה ולא באמת מומש למשהו. אבל נראה לי הוא חותם בבשקטש. רוצה את גטסון זה כל הסיפור. כן אז אני חושב שדיהו לא? כן נראה לי הדיהו הכי קל. גם מישהו שהיה בתקופה רעה ואנחנו רואים איך הוא יוצא מזה. וזה כיף שיש לך את איזק ואת ברונו גמר רייש. ואגב מה שהוא עשה עם ג'ו אלינגטון זה, מה? מה... זה מדהים. זה מה שצריך לעשות עם גישרלסון אם לא מעיפים לא אותנו. אתה רואה עוד זה... לא שחקנים שם. לא ברור שם. אבל ספציפית ג'ו אלינגטון חלוץ כושל שעלה גם הרבה כסף. להפוך אותו לקשר כזה, מדהים. Okay. אה, היה לי יאנג, מתי סון יורד לספסל? שואלים את זה הרבה. כרגע, ו... אין מי, מי שיעלה במקומו נראה לי, אז... אולי הקוריאני שאני לא יודע עדיין את השם שלו, שהגיע. אני מתכוון האסון השני. <laughs> <laughs> <laughs> אה, <laughs> כן, כן אה, רגע, אבל... <laughs> כאילו הוא נכנס, נכון, מחר, היום, כן, בראשון לראשון. הוא יכול להיות בסגל, כבר נגד ניו קאסם. מעניין. מתישהו גם מייקי מור אולי יחזור, ואז אולי הוא יוכל לשחק קצת, אבל נורא אותו מוריד את צאן הספסל, אולי ייכנס כמחליף במקומו. שמעתי שרוצים להביא איזה מרקי סיינינג של ווינגר, פתאום נזכרו שצריך את זה. לא יודע מי הם חושבים להביא אבל אה, אולי הוא יחליף את סון. אני אתן ספוילר אבל גם אם הוא יגיע כנראה שלא. לא רואה אותם מחליפים. אה, אושר גם מי יגיע בינואר. אמרנו שרוצים את כל העולם. אבל לא ראיתי שם אחד. חוץ מדניאל פרץ. <laughs> ואם דניאל פרץ באמת קושר אלינו ומה הסיכויים שיגיע. אז נשמע אה, שכן קיבלנו מכל מיני גורמים לא יודע אם רוצים להישאר הלומי שם או לא. שפרסמו שזה באמת קונקרטי וכן יש דיבורים מה הסיכויים שיגיע. אני לא יודע זה נשמע לי קצת מוזר. כמה שהוא ירצה אני טוען. כן גם בוא נגיד שזה פורסם עכשיו שנוייר בדרך לחזור נוייר בדרך להאריך חוזה אז יכול להיות שזה מקו... קשור אחד לשני. אבל עדיין יש לך דרך. ש... ס... כן. אני טוען איזה עניין עסקי. יכול נכון להיות. יש ענייני הכדורגל תמיד משניים בתות עינם, אצל דניאל לוי. אולי זאת בעצם הדרך לשרין את נועה קירי להופעה באצטדיון. כן, כפי שפורסם ראשון על ידי מאור אלבאז, בטוויטר היום בבוקר. בו, בשלישי אוהב. בבוקר. עידו. <laughs> אז באמת מוזר לי להביא אותו, גם בוא נגיד אתה רוצה להביא אותו בינואר, אתה לא מעדיף שוער. שיוכל להיכנס כמה שיותר מהר להרכב ויש לו אימפקט יותר טוב מאשר uh, מישהו שלא שחק באנגליה כמה טוב ככל שיהיה דניאל פרץ. במשחק רגל שלו ובינתיים מה שראינו בביירן זה שהוא לא מביא נקודות. סופה כל משחק. לא יודע זה לא כרגע זה לא נראה לי שדרוג אולי לינואר ל... לקיץ סבבה. אין לי בעיה. אבל בקיץ הוא יגיע להיות שוער שני כי זה עדיין ויקריו. אז mm -hmm. uh, הכל נשמע לי מוזר, זה יכול להיות שסתם בגלל שמנור פתאום הגיע אז, mm -hmm. וכן שברנו את המחסום הזה של הישראלי שהיה כל פעם תקופה שאיזשהו ישראלי מקושר לטוטנאם, mm -hmm. אז אולי זה מה שגורם לאנשים לקשר יותר mm -hmm. את דניאל פרץ ולחשוב שזה יקרה, לדעתי mm -hmm. זה זו... גם אם זה יקרה אני לא רואה כמה זה תורם לנו. Okay, למרות no, שהוא no, no, כן no. שידרוג על no, no. פורסטר, זה בטוח. כן. Okay. גם חשוב להגיד, עוד דיברנו על זה, אבל באמת בנוגע לינואר, אני לא יודע אם זה בכלל אופציה בחוזה של השאלה, אבל מנור הולך לו לא רע. כן. לדעתי הוא לא, אפשר להחזיר אותו. כי יש לו שם אימפקט מאוד משמעותי. כן. כמובן שהוא הגיע והתבצע בכניסה. בדיוק. בנסיעה מלינץ ללונדון. כן, אין ספק שהוא היה יכול לתרום. הנה, מישהו שיכול להחליף את סון, הוא היה יכול לשחק שם. כן. Okay. ולתרום. בועז, שנמצא כרגע על הרמבלס, אוכל פאייה ושותה סלווסה, שואל מי מנהיג דגול יותר. סליחה, מי מנהיג דגול, כריזמטי ואחראי יותר? סון או ירק צנון? אז... בועז מביא את הבדיחות אבא הרחק מקטלוניה. נראה חס... שחסר לך להיות פה איתנו בועז. או שומעים שאתה מתגעגע. אבל את... באמת, לא, אבל השאלה הזאת היא באמת משמעותית. <אח> כי אם ננתח את הנתונים, את המאפיינים הסטטיסטיים והגופניים של הצנון, יש בו לפעמים מידה של פיקנטיות קטנה. והיינו יכולים להשתמש... גם נראה לי יש לו. הכובד זה גוף שלו נמוך וזה כמו מסי. שהיה קשה מאוד להפיל אותו. שאתה בא להגיד אין דומבל. לא זה כובד גוף. באופן כללי. אגב הוא חגג יום לפני כמה ימים. חגג עם עוגת שווארמה. אה חזק. קיי. טוב שאלה אחרונה של דוד. מה ניתן ללמוד מחילופי המאמנים ביונייטד בנוגע לחילוף פוטנציאלי? לחילוף מאמנים באופן כללי אצלנו. הרבה ראיתי שאמרו לו שאי אפשר ללמוד מזה שום דבר. ש... אז בוא, בוא נשמע דעתך. אפשר יהיה הרבה. אני חושב שבאופן כללי אפשר ללמוד שלהחליף מאמן. <אז> זה לפעמים פלסטר קטן, וגם הוא לפעמים מהפלסטרים האלה... ראינו נגיד קונטי הפלסטר שהחזיק <אז> כמה חודשים, אבל יש גם את הפלסטרים האלה של אלי אקספרס שיורדים במקלחת הראשונה. אז, אז, <אז>, <אז> אני חושב שלפעמים צריך אורך רוח וסבלנות, בטח אם החלפת כמה פלסטרים וזה לא עבד. <אז> ואני חושב שיונייטד הם דווקא דוגמה מאוד טובה, כי גם שם זה מועדון שיש לו כשל רציני בניהול שלו. אני חושב שזה עוד הוכחה לזה שלהחליף מאמן זה לא הפתרון ה... היחיד לפחות. כן. אני חושב שזה מאוד תלוי מי המאמן שמגיע. אמרת את קונטה, קונטה הגיע עם קבלות, דבר ראשון, עם דרישות של רכבת מסע, ברשימת הדרש... דרישות, ועם הרבה כוח. הוא בא עם איזשהו קלף מאוד חזק, יכול להיות שזה היה שהקלף היה ואני לא בטוח אם המאמן הבא שהגיע בטוח אנג' לא הגיע עם, ה... לא עם הקבלות האלה ולא עם הכוח הזה. ובגלל זה עכשיו הוא מחפש שחקנים ומנסה להביא אותם. גם פוצ'טינו היה בלי הכוח הזה למרות כל ההישגים שלו. ההישג... היכולת בוא נגיד ככה הישגים. ביחס אלינו. אז אני לא בטוח שהשמות שדיברנו עליהם. במה שאביחי נתן לנו את השמות האפשריים לפי הסוכנויות. לא בטוח שמישהו מהם הוא מספיק חזק כדי לקבל ממש, את מה שצריך מלהביא. כי בסופו של דבר זה מה שצריך אתה צריך להיות עם מספיק ביצים ולדרוש את מה שמגיע לך ומגיע מי שיגיע לפה מגיע לו לקבל את מה שאמרתי כבר כמה פעמים מגיע לו לקבל תקציב פתוח. או כמה שניתן פתוח. כדי לחזק ולהביא ולה, לה, את הקבוצה למצב שהיא תואמת את השאיפות שהבעלים אומר, משדר שהם רוצים, תואם את האיצטדיון, תואם את סטדיון, מחירי הכרטיסים, תואם את כל ההתנהלות של המועדון הזה. מבחינה עסקית הוא מדהים, אבל מבחינה כדור, של כדורגל הוא לא. אז חייב להגיע... איזושהי רמה, צריך להעלות את הרמה של הכדורגל, של הניהול כדורגל. וזה כנראה, אם זה לא בעלים אחר, זה איזשהו מאמן שמספיק חזק שיגרום את זה. ואני לא יודע מי יכול לעשות את זה. קלופ, כנראה. <laughs> היחידי שמספיק חזק עם מספיק אבלות ו... אבל הוא לא יבוא, כמובן. אז כנראה שאנחנו צריכים לקרות לאיזה נס, נס חנוכה. או נס השנה החדשה. כדי שמשהו ישתנה. ובנימה אופטימיצות. כן. אז טוב, מה שאמרנו, יום שבת בשתיים וחצי, יש לנו את New York הקרנה בסטודיו של אוהד, פרסומים בוואטסאפ, פייסבוק, טוויטר, אז תוכלו לדעת איך ליצור איתנו קשר. ואחרי זה זה משחק עונה מספר 2. ליברפול בחצי גמר ביום רביעי בשעה 10. הוא קשה. אני בטוח שזה לא יהיה אותו דבר, אני מקווה שזה לא יהיה אותו דבר כמו המשחק הקודם, שהם ייתנו קצת מנוחה לליברפול, ושאנחנו נגיע קצת יותר טוב, אבל אני לא יודע אם באמת יהיו שחקנים שחוזרים מפציעה או לא. אחרי זה נראה לי שאת... טמבורט ואז ארסנל. יש טמבורט, ארסנל. כן. ואז יש לנו... אברטון ואופנאים. אופנאים, לסטר. קיצר חודש לא פחות קשה מדצמבר. כן, זה המאניטיים ש... של כל שנה, שבו אנחנו מתחילים אותו, ב... אנחנו עדיין בכל המסגרות. <laughs> <laughs> אבל זה נכון, לא... כי אנחנו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מחוץ לליג קאפ, מחוץ ל... אני לא מאמין שנהיה מחוץ לאפיק קאפ, וגם מחוץ לליגה האירופית, כאילו לפחות מהטופ אייט. כי בסוף החודש יש את uh, אופנאי, כן. והפסד שם מסבך אותנו. אה, סליחה, בסוף החודש גם את המשחק האחרון. שאת אלסבורן. כן. אז אתה באמת יכול למצוא את עצמך ב-31 בינואר, אם יש, אם לא, אז ב לפברואר, מחוץ ל... חוץ... בים, בוא נגיד ככה. <laughs> וזה לא נעים ללכת בים לפברואר. לא בארץ ולא ב... לא, אולי בארץ, <laughs> כן. בלונדון, באנגליה, לא. ב-1 לפ... ל... לפברואר, השם של הפרק יהיה And It's Gone. <laughs> שלא נדע. <laughs> טוב, אז נ... נקווה שתהיה לנו שנה 25 שנה טועה יותר, שמחה יותר, ומלאת פרקים שמחים יותר מאשר הפרקים העצובים והמדכדכים האלה שיש לנו בתקופה האחרונה.